Так, мовила радниця Бенсон, саме цей гумор, цей виродок розбещеної, виредливої фантазії, такий безбарвний і невиразний, що навіть ви, черстві чоловіки, не знаєте, якого рангу і гідності йому надати. Саме його ви хотіли б підсунути нам як щось велике і прекрасне, коли намагаєтесь дошкульними глузами знищити все, що нам й дороге. Чи знаєте ви, Крейслере, що князівна Гедвіга ще й досі не може отямитись після вашої появи і вашої поведінки в парку? Князівна така чутлива, що її вражає кожен жарт, у якому вона вбачає, бодай, найменший посміх зі своєї особи. А ви, любий Йоганнесе? До того, що й вздумали прикинутися божевільним, і так перелякали її, що вона мало не захворіла. Хіба можна таке вибачити? Не можна, відповів Крейслер, так само, як не можна вибачити певній мініатюрній князівні бажання поставити на коліна пристойного на вигляд незнайомця, що випадково трапився їй у відкритому для всіх парку, її вельможного татуся. Незнайомець хай собі як хоче, сказала радниця, а ваша дивна поява в нашому парку могла мати прикрі наслідки. А що князівна трохи заспокоїлась, що вона звикла до думки про можливу дальшу зустріч з вами, ви повинні дякувати тільки моїй Юлії. Вона єдина боронить вас. Бо в усьому, що ви робили і що говорили, вбачає лише прояв буйної фантазії, часто притаманної тяжко скривдженим або надміру чутливим людям. Одне слово, Юлія тільки недавно познайомилася з шекспірівською комедією, як вам це сподобається, і порівнює вас із меланхолійним Жаком. О, чисте серце, що вміє. Зазирнути в чужу душу, вигукнув Крейслер, і на очах у нього виступили сльози. «До того ж», – повела далі Бенсон, «коли ви імпровізували на гітарі, то співаючи, як вона розповідає, то самі з собою розмовляючи, вона пізнала у вас витонченого музиканта і композитора». Юлія вважає, що тієї хвилини в неї вселився якийсь особливий дух музики, і, ніби скорившись невидимій силі, вона почала грати і співати. І так гарно, як ніколи досі. Знаєте ж, любий Йоганнесе, Юлія ніяк не могла змиритися з думкою, що вона більше не побачить того дивного чоловіка, і він лишиться для неї тільки химерним, але чарівним музичним привидом. Зате князівна... З властивим їй запалом твердила, що не переживе другої появи того примарного шаленця. Оскільки ж дівчата завжди жили в злагоді, і між ними ніколи не виникало суперечки, то я маю цілковите право сказати, що це було повторенням однієї з сцени з їхнього дитинства. Тільки тепер вони помінялись ролями. Тоді Юлія водно хотіла вкинути в камін – чудного скарамуша, якого їй подарували, а князівна боронила його, запевняючи, що він її улюбленець.